Sortu da tokiko jendea initzen laguntza eta parte hartzearekin, amikuseko biziaren lehkuko izan nahi antena berri horrek eta gure emintzairaren oiarzuna. Maritzulo Pepe iruleiko irratiko, presidenta. Azken hasteetan hemen uh, burbuila senditzen ditzu, zer nahi esaz egun uh, berriz estrena beste memento bat, egia jendia horbiltzen nahi dela, hastapenetik proietu untan senditu dula uh, lekuko uh, naikeria bat, uh, desmarcha baten ondoriua dela proietu hau, eta ba, gaur uh, gurexareko azkenaz hor zen dela, horraxka uh, uh, uh, eta hau uh, untsain deza. Eta amikuseko irratia sortzen lagundu dutenen itzaldiak ere izan dira, entzonditzagona, xantalergia iziritzeko hau zapesa, eta ondotik txitu aizager, xantalergi lehenik. Bideratzi hilabete lehenago, abiatu da sortzehunen istorioa. Aztapenetik, denak baikor agertu ginen, amikusen irratiberesi baten sortzeko. Soko jau, bizi tasunez betea da. Hamar mila bistanle, hogoita zazpierri, Ekonomia azkar bat mila sortzi ehun empresekin, laborari, ofiziale, alaxaltegi, serbitxu publiko gehienekin, eta horien inguruan elkarte hainitz. Amikusen ere, eskaldun frango baditugu, eta esperantza dugu herabide berri hunek Euskararen presentzia eta erabilpena azkartuko duela. Batzuk erriten dute, Euskara ez dela bizi donapaleu. Titoa izagerr. Bai, eskora, bizitadona plegun, eta amiku zen. Gure desafio potoloa da, eta estapeneko arrangurak uh, susinak ziren. Bena lortu dugu, lortu dugu zerbait, eta iduriz, itziguri polieta doela. Euskara jenden zerbitzuan, bizi luze bat. Izan dezaat hamiku zen. Egam behargara ere laguntzaile artean ohjitzen zela, Euskararen erakunde publikoa eta unen uh, lehenakkali den, behin eta arrabitek ezzon dudaleika amikuseko iigati begi lagundu behar zutela. Hoitu pulitat da eta behin zinez uh, leku egokian eta biameka beresibate zenidoa bez uh, sinese berxen lagundu hala uh, ah, estapeniko sugarasteko ben gih ge gohai gero eztudo daik, ke bez uh, indar beresibate artukodi la hemen hemengo uh, ispunt politika bez beresibate jariko uh, dela hemen eh, mm. de eta de lo ta el quartier que Elkarte dute, bizirazten, zinez baikor ikusi dugu eta lagundu du beraz, norma ezen bezala. Itza amikuzeko bihantzule eri orai, tele leizagoen eta eniote txamendi. Bai, nik esparirateak biziki baliatzen ditut gizagoziz, bai jostatzeko eta bai ere berriak, edo berriak edo gauzak agertarazteko hasteko, eta biziki kontena izan mikuzen izan dadin, Iratia orain, zen uh, iratia irudik, iratia da euskal, iratia ketsetan sartzen dira, baina ne, ne ustez urbiltasunak horre ez gertekariko du gehiago, eta amikusiko xoko gehienetan txartu abalimazen ere, orain amikusikoa izanez ez, geragin handia hundia izanen du. Azpaldiko urtetan, xoratuik atxikitzen uzier batzuk eta bestek. Ez dut izenik emain, baina denek eskuarari maitenako zi itzuli bat, hain ederra, Ba, balio eitu zinez behatzia, irratiain behatzia balio du. Eta estrenaldiaren bururatzeko, amikuseko gaztek eman bertxuen hartian, bateko joitera izan du, ora mundu untakoa izan balitza, dudarigabe irrati behi horretan engaiatuko zen, amikustar baten izena. Kate behi hausortzen, laundu duten erin, segidezagun hola, Ta hoge la asegin, Euskara bultzatzeko emeia ageri, plazek micheltiko iperin.